Egun on, Bizi xidea. Ha, batzeko su flora bezain sui bena, baina, baina, jana mai. Urtia unta hasi duzu, ja. Lehen zen usu etxetik elkitzen egun. Ja. Yeah. Dozen ategunetan bortarun zerrati egun usu. Etxe barneen, 2000 hasi zenetik, e, baleikia lezen ta. Be... Intzundesit mundia kriza handi handela. Oh. Seigaren kriza handienea oh, oh, oh. mundia mundu etik erraxo. Izaki bizitunako oro hilitzena itxu etxu koalei eo australian e. Ha, taba, kasu zer gertaua no. Baina, e, eh, gu puu xa hartzena, beti eta jabo. Eta ez dizugu luizazo so txekiko, apokalipsa beno lehen hilengu dituzugu. Etsi hirio jartzen, maiteza, hirukarren mundu gerleina tarian gitzu, yes. erran eh, irratian errandisi. Hiru begiko ze, irrati zer radio da hoi. Radio hoi ez dizugu jartzen guk eskiu laik. Batzen ausu, tasure eskula jortan, etxalde zoko jartan, txu, eskule txu eskbal herriare. Bah, eho, oh, euskal herria ez, bena sibeu abai guano, eh? Ba, ez dizut, afer ausu, munduko bizidunak hiltzen eta erratzen egila. Go, gissunak Ah, gizunek emastek beno japo, hoi segur. <risa> Gihauke ogena parte badizukupre forsta bena. Eh, justute entrepriza handien nahusi gizunek, oligarkiak eta militar gizunek, multinazionalek eta transnacionalek. Aleski! Seik usteko isi hor transek. Ez du se aski zure alhaba lezbiaan eki Anista zuna ba, bena erasun. Oh. Sobera demora pasto zure alhaba horrek ilan. Bo, ah. Bena ni, eh, ene alhabaekin akord nizuga batetan Eta hoi, antinatalista izanen nizu. Ah, eta hoi, antinatazionista? Eta etxida gehiago hartzen erreken? Aina, talista! Eran nahi dit, hobedugula gizasrem eta gizalabek ez haurrik izan habo. Mundia kaketan ezarri ari dezugu bai eta guai, sortu behardian haur gaizuek ez dizie ogen hoi pagatzen ahalko, mizera hortan. Bo, zer nahi izan da ingue ahlaba gaizuek lao berrekin lan, etxe jeuzinen oliarrik eta espermik ezpeitute, eta gu gaizua menopazdan gitzu. Ah, baldi ba. Eben mundian hobe. Radikalizatu sirasu askito, eh? urtzeberriek hilal maiteza, ez de Errasu Errazu, askiek ona nizu isi ni, eh? Aurten puentzunen izie hiubegi harti, no? Iru legi! Errazu, no, ez da gizu geografiain jeuse jeuze, monopolian ari behar gizu, herrien izenakuntza ikas dezaskizun. Zer jokiu kolonialista dun hoi, zai bat zilatenekin eman daizu eta da zalili biga.